بسم الله الرحمن الرحيم احوال المسند احوال المصند احواله أحوال مسند ما محكي احوال الاسناد ذكر شو ور بسيط ورافين ورافينك يا حمرك المصند اليه وذكر شو ور بسيط جيم نمبر ربنا عليها مسند ده مصند احوال ذكر ده لمقتضيات مقتضيات مختلف احوالي من بازو حالات هغه داسې دي چې تقاضا د ترقې چې مسند مز ذکر کوا حالات او مقامات داسې دي چې مقامات او حالات تقاضا کوي چې مسند متروک کلام کې ذکر کوا نجون کې د دوی هغه نه کات چې کم د مسند الیه د تارخ مراد دلیله parametric لکه دوي کې مقام ده تحصر ده د مدح مقام ده مختلف, مقام مختلف مقامات دی صحیح څنګه او خصوص نه دې ذکر کوي د ور حواله پر چه التکید کم تیرشید و اما خصبه هر چ خذف د مسنلې هېدې نو اغه لپاره دا وجه دا وجه کم وجوهات چې د مسنلې هېدې خذف لپاره دین نه د مسند د خذف او د ترک لپاره دی خبرم ځین نو دک خبره کوي اطه شو التخذف د دل ترک وین نو په تاړه التذکر کړو چې مسنلې هې اهم نه نو یو کې اگر بیا خذف کړی شي التذ خذف نفسه او التکید ته ویلو چې دا احوال المسندہ کې په لفظ ترقي ویښار دي چې دا احمیت دا نه کوي ګوره کې ابتدائانه وی راوړل شي او موږ ځین ته را لګا او اره حذف لفظ نو حذف دي ته چې ذکر یې ویل لري داګه اهمیت شي وا دي مسند لهې پر مسند باندې دلته کې یو نقطه ذکر کینور حوالہ ور گئی۔ وا احوال المسند احوال المسند اما ترکو هر چې ترق د مسند دی فلم مره دا او اجوهات د وجنه دا مره چیغتیر شلی فی خصف المسند علیه فی حضب دا مسند علیه کی که قول ہی او شیر زکر که شعر ومن یکو امسا بالمدینه رح له فإنی وقیار بها لغریب دا دیو شعر شیر دے نو زعبی ابن الحارس دے دا, دا غانمی ورکڑ دے ابن الحارس دا غالب بنو تميم نه اوس پیراسته او برنام ورکونه باغی باندې چې شروب سات جوړ شو تر دې پورې چې بیا بنو تميم بیا عثمان سپتا وحدتګاری حج ووکړه سپید نور کوم د باغی دی حجو حج دا چې حج ووکړه مای عثمان سپتا هغه باندې تو ايو د مزبتیه حاصلوله بنو تميم چې کله ده ته د ځان سره چاله واغستا عثمان سپ د قتل لپاره د کس دیول د چې ما به یې بس بشي را نه نو اغ چړ کو سر شوده سره خوسمان سر بیا د ته نبی نوبيله صللات سلام ژونده او دخه مخبتدي بارهې تا چې ددي که محجو وکړه زیاته د کله دی بارهکې به ی نااز چ دوومله خطرنا ک حاج تاړ ده او بیا دی کیت کو صحیح شو د چې کله دی کیت کو نه دی چونکې التهکې کی. کیت شو او نو د د ااشار و کوو اسابل مدیله رح ت رحلووهته اني وقع یاون بهله غریبو اښانه دي. نو دغه حذف شې د کومو جو حادثه نه ندې را توید د قصد اختصار لپاره الاحتراز عن العصب لپاره صحیح شو اگر کرنګ په محافظهت الوزن لپاره توجه په مقام نو توجهه توجه در د مقام کې خلق لند لند چې کې وګ دې دې کسې نه کوي ابل موږ ابل وزن نه برابرېږي فإني وق فإني لغریب و وایکا غریب نبيہ وزن نه برابرېد سوی شګه د یو خبر حذف کده قیار نه غریبون خبر څه کو حذف کو خبرم زه هم تعالی کلکس د اختصار مخکې اختصار دی ابل کینه کایمه د یو خبر یو شان دی د قیار خبر او د متکلم د چې خبر دی انی دا غی خبر دو روان شان دی یو غریبون ذکر شنو بل غریبون باندې کینه نشتا هغه حذف کو نو مختلف وجوهات د برابر دیکه مستلزم او جوحات د وجناد د مصنف حذف شولې چې غریبون لن د قيارن مبتدا ده پربل غریب لن په اني و قيار غریبون بها ل غریب نو دری و من یک او اګه سوجی امس بالمدی و من یک رحله امس بالمدینه له هشیکه مختلف ترکیبات کډول تراکیب کمزوري دي دا ترکیب بهترین ترکیب دی زموخه ته دا دینه زکر ځګر ومن و من یک رحله بالمدینه اور ان واقع یکو یکو لپاره رحلو څه کې ایسن کې ومی یکو رحله اغه څوی د اغه رحل ینه د اغه کوچ وی منزل وی منزل ومی یکو رحله هدا اته چي منزل او کور وی امسا بالمدینه د امسا نسبت بیا رحل تمجازن دی چدی ومن ومن یکو او کور دا امسا بالمدینه کور ما هم په مدینه نو کور خونم ما خواندان د کور کنه نو بیا دلته کې د رحلهو ته د امسا نسبت د شهره مجازانه نو دا به یو قسم شي امسا په مدینه دي بخبر شي او یی کون بس شي ناقص شي نو د وی دي د نسبه د د په مدینه کې ما هم کړی د دې په کې کومي موږ سکه زما زما اسم من د غره د بیان نه یم په کې کورو لښته فاني زچي مالک ته يار القيار زما اس يا خرج دي بها په کې دا غریب اجنبی دی قام اجنبی دی نو کوسوګوی نه وی دی نو زما په څو داګه په کورشه نو کورشه نو ماته څه پایداله مونږ به دغړس یو اجنبی معنی خبرې واندرا له دلیل دکې ان شاء الله دته دیکې مختلفت ترکیب دي نو په خپل زبانه داګه وضاحت کو پدې کې وصولو ترکیب دي نو اغه اعتبار سره تمثلت حذف ته احوال المسنه یم ترجو فل مهمه فلمادا وجوهات وجنه مرض تشديد فحسب دوسلي هي کی قائل هی لك كل شهر شهر ومن يقمص بالمدينه الحلو اوسو چويده او ګا کور ما هم کړی ته مدینه کی یعنی د ککور والا ما نه راغلی په مدینه کی نیوی دي کنه دی خپل کور کې دی په عین موقع یار چې موقع یار ترې ته د لغریب وخام حج نبیانو نو دی ووین الرحل هو المنزل منزل رحل منزل ته جای ته و المعوات کانی توی و قیار او قیار جذر اسم جملی لشار دا نن دو جمل لشار دے دو اخ دو شار دے شار سوکتے و زابی بن الحارس زابی بن الحارس دے کذاف الصحاق دارنگ صحاق کی دی وقی دا جلی شید اسم فارس انده دو اخ نم نرد دا قیار نیو رسولم دے دے اصنم دے ولبز الویت او لبز دو بیت خبر ده وماناہ تحصر او مانا د ری حسرت او افسوس دی دې خبر نه ورګي افسوس او ورمان کیږي خبر سره هم نه درلا وتلجو او په دې سره د مرقود دی ځنا چې د غم کې چې غوې ميدانه چې یاوی د خبره کې بلبلی ده په کې خبر مقصود نه بلکې افسوس او دهن اظهار سي مقصود وي وای ته ډیر خسړې دا نه چې د خپل پټنه چې دا خسړې او خسړې هي د خبر نه ورګي چې جلا د چندر سي ته حسر والے قد <تصفيق> وصلوا راجا مقصد ترطا اس ديت تدقيق فالمسند الاقيار مسند او خبر خبر ده تیار چي مخذوف نص شه وهو غريب لكاء وانقضى مقام تقاضى ذلك الاقتصد الاقتصار لوجود قصد الاقتصار والاحتراز عن العبث او احترازا عن العبث لوجنا بناء على الاعتماد على الظاهر لوجود اتمام كلنا فالظاهر مقام بان <تص> ظاهر د مکان د چې وګوره نه خبر زګر کوله ابستي زګر نه پکایمره بل هو بل غریب النشت صحیح شه او بلو بلو بناعن علی الظاهر زکو وی ذکر کړو کنده کلام دی نو کدی ذکر کړو کنده کلام ذکر کوله ادا ندی نو بناعن علی الظاهر د اشاره معذی کالم مکان بل متذکر کوي شرطه تنګالی د مکاننا تنګاله د مکان د وجود کلام نشي کولې د سبب التوجع د سبب درنده چې جی جیل محافظة الوزل او دوجد محافظة درزن ولا هو جوه یو ترکیب دایشه چې دک لغریبن داخود فانی لغریب خبر شو فانی نه او د کیار خبر چې ام شو و کیار غریب یو ترکیب شو او دا د مم شو انه مطلب دا دی چې بده کې مسند محذوب یو ترکیب شو د ترکیب ممتنیا دی نو اغا ترکیب ذکر کئی ولا یجوز و یکون ممکن نو جیشکا یار عادتا معتوپا علی اسم محل اسم اینا پا محل اسم دو اینا بانی محل اسم دو اینا اینا جی داخل نو داخل مخصو مرفوع ہو کنا صحیشو دی انیو باندی چی دایا دا اینا نو داخل د متقلم مرفوع زکر ناسب عامل بناو کنا لحاظا دا چی اینا نو داخل دو دا کم دا دا محل بعید دے وذا قيار طالب بان د قيار مرفود او محلي بعيد ان سشر د یاد متکلم مرفود نه خدوی وردا س نش کول چې دا طاریب انی اطفی و قيار النون یاد متکلم چکم بل ان اسم زي اني و قيار قيار به ان یاد متکلم بانی نش ما توف کړي به محلي بعيد باندې ولې علی محل اسم ان قبل مضي الخبر او أو تقديراً ذكذا خبره ممتنع ده عطب دا وقرشيبه محل اسم دا إنه قبل مضي الخبر مخد دا دينا مزيد خبر ني شوه مزيد خبره ني شوه خبر ني زكر شوه لغريب لا روز تلي اتبا دا, دا دينا مخد مخد تعقباً عطب كانوا دا روز تلي فإنه لإنه خبر لغريب روان بديا متكلم ألا ندير شوه دار مزي نه رسول شوه له نه نه او تره وكيار كيار ان به سند نه ته کو لا غريب د خبر رستورونه مذکر ممتنع د الامتناع العطف د وجد الامتناع د عطف لا محل اسم د ان قبل مزي الخبر لفظ انت لفظ الغريب ترشي يا لفظن مخ تخديرا وي ولت كه تقديرن اشتد او لفظن لا ترشي نه دا کار چی دا مومتنی آده و دا ترکیب صحیح نده حالان جی همترہ لگران دا خبر شو پتشو دا خبران چی داولی مومتنی آده نداری وجہ ورپسی رسترازو احوائیو په داولې ومنتنه خبر تیر شوی ني او د تر عتب کې هغه رمز هند کرا اصل کې مسله دا ده داول شه ترکیب توغو چې موږ اوفسرال نو دا ترکیب چې رېدا ناجائز ده شي ناجائز دي د با پاتب شپمالي بيچا باندې د الزام نه ګالې شي کولې و اما اذا قدرنا له خبرا محذوفا او هر چې هر کله د ترمن خبر مخذوب اومل يجوز ان يكون هو at ما درم ترکیب ده دا جائز ده نبيا جائز دي هو at پنځه را کوي راتب ان بعد لانه مقدم تقديرا خبر مقدم دي تقديرا اصل کدي فاني وقيا غريب بها لغريب دا تغییرت د دې په اني کې ویانه متکلم باندې صحیح څنګه دا بیا سہی دي مخ کی خبر د چا تیر شو خبر مخ کی تقدیرن د الله غریب مخ کی مو مقدر اومنه ترې مخ کی مذکوره اگر چې لا ذکروس درې خو دې مخ کې صحیح څنګه هم اذا کدل له له خبر محذوف انه هر کله چې مونږه د سکو د کیار د خبر محذوف اومنه ته يجوز ان یو <coughs> نه دا خبرم له تا کې خطا شو له تیار مترجمون خبر او معنا نمیه تاسو سیدي کومه دې پګیدا خبر نه راځي کنه دغه خبره ته قبل مزيل تر خبر دا غیره پره خبر تیر شوی دی کنه اگر ځل په ذکر است رغوکه مخ کې دې لغريم صحیح شو انو اته په صحیح شو خبرم ځان أما إذا قدرنا له خبراً لكيار مخذوباً فإجوزاً يكون هو على محل اسمه لأن الخبر مقدم تديراً ذك على غريب شراء داماك تير شعر قبل موضوع خبرات آتك ما شو بلکه بعد موضوع الخبر سوشو آتك شو دائما إسمان تير شو خبرم تير شو أولاك بياق التعاتب كان آتك فلاش في محل اسم بغ إما بانده دیکھ ديو تركيب جا نور تركيب وصارة تشبیه ورکي ندأ غيه وجب تبينيه ترکیب ممنوع ده ده تو چې دا غي پشان دي یو ترکیب جائز دي نو ده تو چې دا ترکیب یا دا غي ترکیب پشان شي بالتشبیه دې دې ترکیب جواز ده بیانې جو صحیح شو ته فلا يكون مثل ان زيدان وعمر ذاهبان بس لکیه فلا يكون لکی کی د کتر ایذاقدر نه خبران والے ترکیب چې موږ خبر مقدره منه د ترکیب لکی کی تمثل ان زيدان وعمر باکه ها زاهبان د دې پشنتی نګي دا ممنوع ده د ترکیب څه ممنوع په دې اعتبار سره ځکه زاهبان هله خبر د دواړو ودنه داله مخ کې تیر شوی نه ده او تعمر مرفوع کو او د دې ان په محل بندا تف کو دته د ترکیب ممنوع ده او ذکر مسکور ترکیب د دې ترکیب پشاندی نګي عزت ادل تک کی نزيد خبر اسوا لوريبن اگر چي رسته ده خو دې نه دی بل په خبر مونږه او منه صحیح شکنن. دګې دغه خبر یو د مخک دو زیدن خبر مبر نشته او قلت باني لغريب کی خبر ذکر دي د تیار خبر ځان نه دا ځان لا ته بعد د نزيل خبر عطا شو دګه خبر یو ده نکته چې د زیدن خبر مخک تیر شهره به ته امرا ته شهمنه سره نه مونځه زاهبان یو خبر به دا ډول عمر استوره را باندې نو قبل نذيل خبر زاهبان الله نذکر او تاب په محل بعید ده اسم بان بان دعت ف کنه ده ممنوع ده لو دیو ای ده مسکوره ترکیب ده ترکیب پشنت نه کیږي بل بلکی بل یکون بلکی کی دکتر بل بلکی دکتر کی ده ترکیب بل یکون مسلا بلکی ده کومزوره ترکیب کیږي مسلا ان زیدان وعمر لذاهب وهو جائز ده زې پدې په شان دې ذکر کیږي چې زه شیطان لپاره لظاهب خبر اعلان په داخله دا په اسم دې انا باندې د خبر دې انا داخليږي ورته اگر چې لفظن روست رہے او مخ کړي تقدیرانه دې مخ کړي ور هغه لپاره ګواه کې خبر ذکر شي چې شیطان مخ کړي نو خبرمو راغله نو بعد <مسید> مزیل خبر په منغه امر ناتب کو دا خبر ځان نه د امر پرد ده نو خبر جدا دې زیرا امرن جدا دي خبرو ځان لدی نو خبر ځان دې خبره زان لوي نو چې داوی خبر ذکر شونه موږ د پر خبر مونږ مقدر منل لوي او دا غیر اوات تبشیر عمر عتبشیر ته زید بن عباده مزیل قدر تقریبا داوی خبر زان لوي او دا خبر مخ کړي ګویا کی او عرب بیا روستو عتبشیر دي صحیح شه بلکې کی کی د دې پښان دي یعنی څنګه چې دا جایز دي ناغم جایز دي وو اجازه نو دا ترکیب څه شری جایز دي مدہ او دا سلورم ور پسې د دې ترکیب بیتو سو واجب یاني ویجوز ان یکون مبتدا ولمحذوب خبره جدي ترکیب کی دا سلورم واجب یاني چی راکېار د مبتدا شي او مخذوب د خبر شي شي کم صورت کې ته خبر مقدر منوامه اذا قدر نہ له خبر اند درم پر کې چمګو چې په کم صورت کې دا خبر د دې پر تقدیر کې د دې کې دوه احتمالات دي ترې شي خبر مقدر کنیو خدای دې چکیار مبتدا شه دا که مخذوف خبر شو صحیح شه بنا دي کې بیا د احتمالات داسي دي دا د کبيله د عتب د جملې نه ک په جملې باندې اني لغریبون وکيارو نغریبون من کبيله د عتب جمله علل جمله او داسې کول شي چې د تر کبيله د عتب د مفرد نه ک په مفرد باندې اني وجدن په بلاطب کې او غریبون ولا غریبون په ولانی سگه په دې کې دا ما ځنه آشنا را چې جېبه خبره پکې ده دا چې دا ته په یو بلاتکې معلوماتوب د مخ کې ذکر دی او ماتو بنل او ورکو شي وروستو شي کردې لغریب الخرس ته کنه او کيار دبرته خبر هم مخ کې منل له هاغه کيار خبر مخ کې چې معلوماتوب ته معلوماتونه له وروستو نه اگر هم زه نو دک خبره هغه پکې لازمی ده انو بیا دې کې د وه استعمالاتي چې خبر مقدر امنه نو د قبلي د عتب د جملې نه په جملې شي او د قبلي د عتب په وسنه من غړول شي د مفردنه په مفردنه یهم پاتې شو دغه په کې د ریت شو او په ترکیب کې دوه احتمالات شو صحیح شو او یو ترکیب بنا په لمغې لودا ناجائز دی دا هغه ناجائز والی لمتناع حالات په اړه اسم اسم قبل مزیل خبر داږي وجهه ته استمای ورسخهخه کیته ونه لږه هغه وجه دا, دا, الخبر دا تا ده چې قبل مزیل خبر ته تکو کې اجتماع ازید دو معموله نو د دوه عامل په معمول واحد باندې اجتماع ازين دوه معموله نو دوه معموله نو په معمول واحد باندې اغه داسې چې کئیور تاعتکو پا محل اسم دو اینا باندی اینا ہوئیو مانولی کنا عمل کئی دنسب کنا او چطاولا پا محل باندیا تک کو دو اینا نمخ کی عمل پا که خل ہوئا پا مبتدع کی عمل سی خل ہوئی خبرم زہن ترا لگا ایو عمل اکا خل یا ابتدع او تو ایو عمل پا که او یو پا کسی شو اینا شو گنا په د پک ک صورت کې چتا امرنده اتب کې په محل <سؤال> د اسم د ان او غریبن د دعاو په اړه خبر کی نو الله غریبن کې دې یو عمل کړي دې نذكر د دعاو په اړه خبر دی ما ذکر نه خوزان لای نه جائز ترکیب وځي او ما چې د اتب کې په محل د اسم د ان باندې او د دعاو په اړه خبر سومني یو امن الله غریبن نو قبل مزیل خبر چې راکېار د په اړه خبر نه جوړ ترکیب تاسو جائز نا ناجائز دی قبل مجیل خبر چې ماتوب نرید پر ځان لغه ماتوب د پر ځان لغه خبر ته تیار نه نه دا ناجائز دی قبل مجیل خبر زکه ناجائز دی چې دلته توجوه دوه معمول عملیي راځي په معموله واحد باندې نو دلته او ګریو ان تدل غریبون کی خبر وکره په الوار کا ان خبر لاره پور کېږي نه او یو دا عمر جریتب دغه په محل بای د ټکړې ده نو د اک خلوه او ابتداءی خبر لره پورته نو یو ربه ولا چا ورکه نو ان ورکه او ورلا ابتداء ورکه نو په دې لغه غریبل معموله منرجم شو خبرمزه څنګه لګنه ها جی په ان باندې خو یو شويه متقلم باندې یو ان شو ادا څنګه عمر په محل بای شو تاغه باندې زنده و عمل په خبر باندې العریبون باندې یا عامل ابتدا شوا او بل عمل شو ان شو نو چې کله ذات تعقب په محل بعید به ان باندې د غړو د خبر یو کې قبل مزیل خبر نه پر ځان خبر نه نه نو توجوه د عاملین مختلفین راځي په معمولی واحد باندې او دا ناجائز دي د تک ترکیب زکه ناجائز ده ولې محاله بدید د پر ځان لسمن خبره مننه او چې د پر ځان د خبر اومني نو بیا قبل مزیل خبر نشي لغریب ګویا کې تیر شو کیارن بها غریب ځان نشو او بیا دک صورت کې دوه تر ترکیب جواز دي کې د کبې راتب د مفرد او کده به کبې راتب د جملې نه جمله باندې هاغرمزه نتراله ہاں جی په دې وایي دسه هاي جو وي کنه مبتدا انده کيار د مبتدا شي مخذوف په خبر شي ول جمله به اصلاح به اصلاح به تور په بلاطب شي په جمله باندې صحیح شو علا جمله ان په ده ان ما اسم حسره اسم خبر خبر د نو کدا سکه او کدا کبیله داتب دم پر نظر زه او مفردنه د مفرده کبیله داتب په مفرد باندې کیه تا او معتوق محققېږي او واعطوق نه لهېږي او استقيقې دغه دا بكره دي او دغه حضره د اعتناکی میتبیان کا دیکې نو خبره ده اوسه ده د ټول مسالې کو باندې نه د نهيان په ټول مسالې کو نه د تنیس د بیسریو باندې د اکار کی خبرمزه انترازم او احرچ کوفیاں دی نو کوفیاں نو وایچ دا اسمو دا ان نچیدې خو اسم کې عمل وک ان زیدن قائم پر دې زیدن کې عمل وک قائمن کې د مخ کې نه پدې کې سه عمل کول نه پدې کې اق ابتدا عمل نه نو دا غیب نسبان دی فاني وقيار بهل غريب كي ل غريب كي ان عمل كړل نو پدې کې معمول دګه یو اختراع د مخ کې نو دا غل پنځ باندی توجود عاملین مختلفین په معمول واحد باندی ناراضی د امتناع ترند پنځ چا باندې دا په پنځ دا خبر ختم وکړو او کاوله اشاره نه موږ بما عندنا موږ بما عندنا وانت بما عندك نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضِنْ وَالْرَايُّ مُخْتَلِفُهُ در شیر دی نریکی تاسو اگره دیکن مصند خذب شوه ده مصند صریح ش... نحن مبتلا شو او رازونا بما عندنا صحیح شو رازونا بما عندنا و حذب شو خبر حسب شو دا بما عندنا دا اجر مجروح زرب دا دا غیر متعلق یا فيلم را وصل شيرازو میں سیر اس شو او یا دا فيلم سره پکې روانه شي شي شي شي وانت بما عندك راضن دا خبر ذکر دي بما عندك راضن ده بما عندك دراوين سره متعلق مختلفو او رائے مختلف دي تاسو په خپل خبره راضیه ز مونږه بختله خبر راضیه ته بختله خبر راضیه ورایه مختلفه ده صحیح شګنه په فقاوله وګوره ترکیب وسد دې ته دقیق بختله کې پقاوله وو نحن مفتدعه مخذوب الخبر دې مخذوب الخبر دې لمه ذکرنه لمه اغه جنا ذکرنه چې مونږه ذکر کوله اغه نکاتی دي marked د اختصار د اجنه اعتراض عن العبس جنا ورسته راضی نشته کنه دې ته ضرورت نشته مکان ده ابل محافظت الوزن در شر وزن اخرابی گی کدا پکی روباسی رازون انو بیاد شر وزن اخرابی گی و دیو آئی مخذوق و خبری لیما ذکرنا دا لیما دایا وجوہاک و جنا مقامات و جنا چی منزبند اے محنو بیما عندنا رازون رازون روباسو فالمخذوق ها هنا علاکہ دائی اتراز دا دا دا جواب دے چې دقا یو مثال کپیو دو کئیر علا پاگی در اللہ پوخ کنا خو بس مثال در ازا حد پر ایو کپیو چی در او دا غیله پرم مذکوره نکته دي نکاد دوالو مثالو یو دي مخ دبم مثال کافی وکنه دوی نکنه دلتا او غورال تک او دیک پرخته ف هاو فل محذوقه هاونا خبر الاول دته نحنو ج کما ابتدايه جمله ما تطن علی ها جمله نحنو بما عندنا راضون ظلم بج لن حزبته او انت فئنی لغریب وکیا فیر دیم نمبر کړه الجملا ماطوفت نعليه انا حذف شد ماطوفين حذف شد اول دو جمله ماطوفين حذف شد دماطوفه على انا حذف شد داړه کې فرق دی فالمحذوف هو خبر الاول قلت که محذوف د اولي جمله دی اول شعر دی بکرينه الساني بکرينه انساني اساني بکرينه رازاين کې انت بمعندك رازاين بکرينه او په بیت سابيق او په مخکي شعر کې بالعكس د دې په الړتې اول ته ساني نه حذف شد د اول پسلا ترينه ده نام ختم بلمسان قال وقولك زيد المنتلقون وعمر زيد المنتلقون وعمر انه يا عمر المنتلقون لعمر المنتلقون حسب المسند دي خبر دي محذوف هنا محذوف عن العبس لو ودي الاحتراز عن العبس ده من غير ذيك المكان وبغير ذيك ده من غير ذيك المكان اشاره اخرى يبقى دي تراستا كشافا لو جه احتراز عن العبس ترى ده ذكر شو ده ضمن سله دلتا احتراز عن العباس تخو دوی کی مکام نشتے او مذکورنو کہتو کیو احتراز عن العباس ماغو دوی کی المکام نو دوی کی دانکتا دا مختلف دا احتراز عن العباس آلتا دلتا دوی کی مکام آلتا بغیر د دو دوی کی دو مکام نا ستا غم حالت نلے خدا پراہ خالد کی کلام کئی لہذا دوی کی دو مکام نشتے وکاو لکا حرکتو فا ازا زیدن زیدن مفتدار ازا مفاجعتی دا دیره طرف خبر رو به سم او حاضرن او واقفن بل <تصال> باب تا طول اخبار دی هر خبر کې نشي نه مستمر مخزوب د هر خبر ته فایزه زیدن اے موجوده او حاضر او واقفن او بل باب ومش بغیر د مناسب چې کوم تګر اکونومي تګر چې څنګه خبر مقصود دی ما هغه خبر رو به څه دا فعل رو به کوم حصول وجود افعل عام سعودي سعودي حصول کوم او خس करीना کوي بخاص خاص قبره ويا خاصنا قدره بس ما اش راضي من اتباع الاستعمال ايه لان اذا تدل على متك الوجود وقد ينزم وقد ينزم اليها قرائن وقد ينزم اليها قرائن تدل على نوع خصوصيه كلف الخروج المشرب ان المرادة في اذا زي بالباب وحاضرنا في نغلتکه بیا د دې پردې اعتراض کوي فخذ فل ما مره فخذ فل ما دا هغه نکته ده وینه حزب دلته شاید کمیټه شي نو بیا اعتراض راځي چې دا لري پر هغه مثال کا پیو نو دته څه ضرورتونه نو دی وینا ما اتباع الاستعمال دلته کې حذف د اعتراض اړول عباس و جنه دې هر سره ور سره استعمال او استعمال د تکازې استعمال په یو مکان دی چدې ته کې به حاضر نه حذف کیږي د لږ د وسره بلې نقطه ده چې استعمال ولوري د په دیشان باندې د استعمال د وجنه او د دې د دوی کې مقام د دې د وړاند نوکړو د خبر سره مخزور دی نو په خپله په خبره حذف کله شي چې لمد د وجد غنکات نه مره چې تیر شي ما اتباع استعمال سره د دیبال استعمال اتباع استعمال داسې کول په کار دی لأن ازاء المفاجاهتي مف... ازاء المفاجاهتي اذا ازاء مفاجاتي جدا تدل دلالت په مطلق وجود باندې دا په وجود دلالت کوي ها وقد ينزم اليها كرائن وقد ينزم اكلنا كل وزكره شيء الي هذه ازاء تدل على نذيك بخبر وجودن لو با سدا دغه وجد ارزه کې مو موجودون را ور سره اجازه کړی شي تدل لو کراين د کې الانو اي خصوصيت او نوع د خصوصيت د خبر باندې کلمز الخروج په اجازه د خارجا بالباب وغيرها وغيرها کلمز الخروج لکلمز دلته کې لګو ورځ خرج توري نو اوس دلته دا جرات کې جديرا او ته دروازه کې سو موجودو نو دی ازا مپا سره سر امخ که داسی و لپز راشی چه کرینو گر جی پڑی با نیچه دی خبرزان دی و خاصو خبر دی تدلو علانو اے خصوصی دن کلفز خروج لکل دلت لپز دا خراجتو خروج تولی پی خراجتو علمو شعری چه دا خبرداری ورکی بینن المرادا چه مراد چه خبر مراد پا خبر سرسشه دی مراد کم خبر دی فا ازازی دن بالباب دی او حاضرون دی او نه په نو مطلب دا دی عام طور د دې خبر موجودل وی او کله ناکله د سرچکه مخکې لفظونه د عدالت په یو خاص خبر باندې چې موجودل نه ده بلکې خبر د خاصه قبيله نه دی تم څه نه کوو نه سره تم با دي خاصونه څنګه نن دا د بل تیرې ټمشت کنه شاء انما محلا وان مرتحلا انما ان, مح... إن محلا وان مرتحلا قلت وي... دي هو ديكم اسم دي ان اشتهي اسم ناس منصوب يكم منصوبي ان اسم منصوبي منصوبي ودلتك منسوب. من مرتحلا مش محلا مشتهي ما اسم اشتهي خبري لشته ان لنا في الدنيا محلا زمنه بره الدنيا لنا في خبر مقدر ده اذا كران جي وإن مرتحلا وإن لنا عنها إلى الآخرة لنا عنها إلى الآخرة دا كل متعلقات سرد متعلقنا ذا خبر دعا سيشده مقدر ده إن لنا محلا وإن, وإن, وإن مرتحلا اسمي ذكر ده خبرينش فقال الاشعر ان محلا وان مرتحلا وان في السفر اذا ما ضاو محلا ده بقي بال جمله ده كله في السفر مسافرين جلي اذا ما روانشي محلا لذي شيء الذي مسافر جلال شيء بسفر لنا في الدنيا حلولا محلا فما مونږ د پرردیا کې کوزيدللي والنا ان آخرته ارتتحانن دله مدريې میري او زمونږ د د ننس د اارت حاله و کو دی مسافرونه کواغلو في مې او مسافرین چې کې دی مسافرین دا موتا چې دکت توواغلودي ځان ااتي مشولکر فیل مز په م کې لا رو... لاروله هم د پاجو نشته مړی چې تللی د تلی دی, دی بیا راغلی سکو نهدي د توغول کله د پهزې که ډیرر لرو د لارو جوله همدي د پراپس نهشته دنیاه. داخود شعر مطلبش ان لنا محلا وان لنا مرتعا وان في سفر اذا ما ضاء معلا داخود شعر مطلبش شعر <تصفيق> مطلب ده جي دنيا ده برازي موزي بن کي كم تلي نوبيا واكسرا غلي ننه <تصفيق> <تصفيق> فخذ القلب مسندو خذت لاش مسند خبر الذي اه خبر هو ظرف چه لنا في الدنيا ده ظروف دي ده ظرف فعلي دا حذف کړی شو کتان در اصل بالکل حذف کړی شو لکھس پار د بار د کس دو اختصار اوله نوكتور سره اذا فیزیکر کې چې ترازرانی شي والعدول الی اقو دلیلن او دا دا دي د شعر د عدول کوله اقواد دلیلن او اقواد دلیلن چې دی اعنی عقل یا عقل دی یو لفظ دی ما هغه په لپس باندې اعتماد نه کړ بلکې استفاهه کړه اعتماد چې تا ته په د دې شعر مولوی والذیک المقام او بل د مقام دی صحیح شو عني المحافظه على الشهر ديك ده مكان مراد مقصود التشهيره محافظه على دي دي وزن مكان تندك شريده وسرดา خبري غير لا في لنا على وشهر وزن ببرداد شي اني المحافظه على الوزن ديك ده مكان دي ان مقصود محافظته وزن الشهر عندي والاعتماد او دوجده اعتماد الاستعمال بل اعتماد الاستعمال للاعتراض الحسن مثل انما لنا وان ولدن دا وادد اعتراض د حزبنا حزب مضطرد طب مثل ده ان مالا وان ولدا ان مالا وان ولدا کولی شي دغه جمله رغب استعماله لنا مالا وان لنا ولدا اي ان مالا وان ولدا او دغه دغه شایع او کثیر ده ده ان ايسم ذکر کولی شي خبره ني ذکر کولی شي علامه سیباوي خپل کتاب کې ده ده د طاره مستقل باب تړلې وقت وزا سیباوي او تړلې ده اغه د شیواه بي کتابه پسې کتاب کله هاذا د پارا ده د ان بابن دا مستقل فقاله پسې ولې هاذا باب ان مالا وان ولدا دا باب د مبار بيان لري خبره کې چې ان مالا وان ولدا ز مستحل نارغو درجه پټه څونه خو زبزه دی یو دی